Que creo que las asambleas global las asambleaas de los pueblos son instituires po los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador Vasco puede subcionarse sus problemas. Maiatzaat bate ginen efemerideak. Milalaen eta larogeita bateko mailatzaren hogeita hamarrra. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Biha laron eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marrean, ten esorzen idanek, tamaraneko, kanarian diko guarnarte meak, guztien izenean, kalata ituna sinatu zuen, garaiko aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori, Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, Baita artxipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Renondorioz, Espainiak hasiera hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen. Baita egin ere. Labori, dio Mila bederatzireun eta larrogeita iruko maiatzaren hogeita marrean Kanarietako parlamentua osatu zen. Data haezen iritzira hautatu. Mila lauren eta larrogeita bateko maiatzaren hogeita marrarekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak, eta Espainiar Erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun... Maiatzaren hogeita marrean, kanarietako eguna ospatzen da. Horrek, argi uzten duen nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independientea izatea ospatu beharrean, kanariar herriak koro arroz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu argi dago maiatzaren hogeita marrean, kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar, folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpen ez eguna da, non Espainiar eta Orokorrean, Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren hogeita marrean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere Informazio geiagorako, el caso Bartolomé García Lorenzo documentua bia dezakezu interneten edo intersinikalcanaria.org webunea bisitatu besteak beste. Sí, la de la de la de la nace, Si las manos de un pueblo permanecieran unidas y sí, si llenas de orgullo un canto Y de las cenizas de un volcán Resurgirá la vida Y dejarme la vida por mi eterna primavera Y que me arrastre la marea Y se detenga los segundos en un nuevo amanecer Por antejera Yo llevo alma de brega y sangre de cartón años de malanzas y de subordinación es una ofensa, celebramos derrotas exhibiéndose el perdón de la vergüenza, vergüenza lo que siento si tu historia has olvidado, vergüenza lo que siento de quien pisa su cultura y su legado, la vida gira y gira y nunca pierdas el inicio, el que hubo un encei loco que por liberar a un pueblo, dio su cuerpo al precipicio, dio su cuerpo al precipicio, dio su cuerpo al precipicio. A kagore, kuran olbitare de dia, recordare aquel lo comencé carru, tu vida grito libertad, grito libertad. al principio, libertad, libertad. Halt, achado estoy, al mis bandera y mi al pesante, estoy, halt, mi luz hoy. da uh...